тимчасово відійде, а потім наївність, довірливість вживалися в ньому селянською підозріливістю і чіпкістю. Знав, що уже не відступиться. «Ну що, не запрошував тебе в гості отаман Шелест?» зустрів Олега на порозі хати чорний. «Скажений був чоловік, там недалеко від церкви його і вбито. Торік лісничі поставили стовпа пам'ятного з написом. Тут був битий отаман Гайдамацької січі Йосип Шелест. Так прискочили з Києва придурки і викопали. Як же, щоб ніхто не подумав, що той Шелест – предок обласного партійного вождя. Бо ще щось закандюбиться йому і підніме Україну як залізняк. Не підніме, як би й хотів. Та й нащо. Корита повні, харч жирний, хлебчуть і дещо інакше. Не мав дуже? Де тебе шквирі накрила? Я в церкві заховався. Чорний запрошував Зайченка на риболовлю, на лящів, але Олег мав їхати. Після завтра партійні збори і засідання відділу. При прощанні Василь Гордійовичу смутнів і ощулися, йому аж сльози виступили на очах, що дуже здивувало Олега, і подарував Олегові дві картини. Рибалка в човні на озері, Щоб пам'ятав, Та гайдамаки беруть приступов Медведівську фортецю, А ще їх з медом диких бджіл Від простуди. «Пиши, і приїжджай на жераха», Сказав, «Він ось-ось почне брати». Олег пообіцяв, Хоч про себе подумав, Що вже йому сюди дорога Навряд чи простелиться. І помилився вельми. Маленька, Невидима в шатрищів'яза пташина прокльовувала в ранішню зорю. Тінь-тінь, тінь-тінь. Світанок щебрів лугом поза лісом. Довкола стояла досвідкова темрява, яка проте вже набухала світлом. Присипані попільцем передранкової мли зорі пригасли. Край неба на сході був мовби вищен супроти інших сторін, і тиша. Запорошена, заспана, майже хвора, чимось підступна. Такої пори на землі звершуються всі найчорніші справи. Невиспаний, стермосований тривожними думками, гайдався поміж ніччю і днем на порозі сторожки обхідник, яким Коробченко. Він не спав всю ніч. Щойно засинав, жахався, схоплювався. Кілька разів виходив на двір. Сторожко, ступаючи босими ногами, обходив подвір'я. Плавав у калюжі біля колодязя над'їдений окраєць місяця, з лісу тягло вільгістю. Стояла тиша. На високій сосні з обламаним верхом пікала сова. Є такі сови, маленькі, не наче клобочок вовни. Вона вже пікає три роки, немов заведена пружиною. Прислухався. Чи не чутно, чого на горі? Тихо. Спит чи помер? Останнє було жаданіше. Ступив кілька кроків, справив малу потребу під пожежним щитом, на якому висіли багори відро. В цей час почув бормотіння. Коротким вовчим китком підвів голову. Йому аж волосся стало дибки на потилиці. Бормотіння не втихало, спадало перед світанковою їм Монотонне, журкітливе. Колючим інеєм сипонула за комір сорочки тривога. Нічутно наступаючи босими ногами, почала по драбині, відхилив дверцята. Бурмотіння стало чітніше. Зашелестів сіном, сів у головах. Тремтливий холодок ходив по грудях. майнуло, маячить. А якщо в день? І хтось буде поблизу? Зненацька згадалося – Знімеш з бантини і всі клопоти. І думка, думка гаряча, немов розжарений пруд, а може, зараз, поки в маячні? Злодій, бандит, ніхто не знатиме. В горлі шерхло, затрусився, неначе пес. Думка гойднулася ще раз туди-сюди, неначе кладка над прірвою. Ні, не змушу. Згадав, якщо на похорону, бувало, подивиться в обличчя покійникові, то й сниться кілька ночей. Цей же. Не очепиться. Та й вбити людину. Гаряче повітря било зніздрів. Страх наступав з усіх боків. Хотів розбудити, а тоді вирішив послухати. Може цей Микола щось викаже у Марині? Микола ж дихав рвійно і шепотів попеченими губами. А вчора, по дню суботньому, посланець отамана з окіл святої Мотрони, пергамент сотнику, Полуднівському Івану Шпаку І був за живим схвачений Хороброю вартою У Терешнівському вузвозі Пергаменту он з'їв І велено було живіт пороть Розбійник той не прізвисько Жміль Охрім, До Льоху Та як задзвонили до вечірні І отець Яків не встиг Запричастити Охріма По зірниці вечірній запричастив Розпороли живіт Охріму і знайшли пергамент. Он і був змарений, і грамота розстала. Охрім Рім сконав, не з'яснившись слово. Микола дихав рівніше, рівніше, і вже не шепотів, а промовляв злагоджено, неначе читав з якоїсь книги. Сьогодні, по дню воскресному, був схоплений запізнаним, що видавав із себе шляхтича Яна Думбеша, як навмисне вештається у кріпості Калинівській, і був допитан, і якось з'яснив, що мав намір поступити в жовнірство до війська наставного гетьмана Білявського, але обман, і був допитан синім залізом, і з'яснив, що вони не шляхтич, а козак з хутора Раківки по прізвиську Хвиля Карпо, і мав намір чинити вивід у війську гетьмана. А ще з'яснив, що вони із війська Матрони, де отаман, Батько Максим, отаман Залізняк, має намір забрати кріпості Медведівську та Калинівську, а панівськ Сьонзами.